У нори завжди були складнощі з прийняттям себе. Скільки себе пам'ятала, було відчуття, що вона недостатньо хороша і недостатньо старається. Батьки, кожне зі своєї невпевненістю в житті, зміцнювали її в цій думці. Тепер вона уявляла, як це – повністю себе прийняти. Кожну будь-коли зроблену помилку, кожен шрам кожну мрію, яка не здійснилась, і кожен відчути біль, кожне притлумлене бажання. Вона уявила, як це можна прийняти, як природу, як тупика на березі чи стрибок кита. Уявила, що можна бачити себе, як просто чергову прекрасну витівку природи, просто одну з розумних істот, яка намагалася як краще. І при цьому уявляла, як це – бути вільною. У випадку його це була зовсім не бібліотека. «Це крамничка відео», – сказав він, спираючись на дешевенького вигляду шафку, де тримали каву. «Точно така, як та, куди я колись ходив в околицях Ліона, де відео Люм'єри вона називалася. Брати-люм'єри – герої для Ліона. Тож… Там на їхню честь багато що називається. Кіно вони придумали там. Але це не в тему. А тема в тому, що кожне життя на відеокасеті, яку я ставлю, просто там на місці. І коли починається кіно, то я зникаю. Нора стримала смішок. А що тут смішного? Дещо ображено спитав його. Нічого. Ну, зовсім нічого, просто мені здалося трохи кумедним Відеокрамниця Та ну, зате бібліотека, оце цілком серйозно? Значно серйозніше так Я до того, що книжки читають і зараз А хто відео з касет зараз дивиться? Цікаво, я навіть не знав, що існує міжжиттєвий снобізм Ти мене просвітила «Вибач, Його, ну то я розумне питання спробую поставити». «Там хтось іще є? Людина, яка допомагає дібрати життя?» Він кивнув. «Звичайно, це мій дядько Філіп. Він давно помер і ніколи не працював у відеокрамниці». «Це так нелогічно?» Нора розповіла йому про місіс Елм. «Шкільна бібліотекарка?» Посміявся Юго. Та це не як смішно. Нора не стала на це зважати. Ти як гадаєш, це привиди? Духи, провідники, ангели-охоронці? Хто вони? Так смішно було вести такі розмови посеред наукової установи? Це його покрутив рукою, ніби намагався вихопити відповідне слово з повітря. Інтерпретація. Інтерпретація. Я зустрічав ще таких, як ми, мовив Юго. Розумієш, я вже давненько перебуваю в проміжному стані. Зустрічав ще кількох блукальців. Я їх так називаю, нас. Ми блукальці. У нас є основне життя, в якому ми лежимо десь непритомні, завислі між життям і смертю, а потім переносимось кудись. І щоразу це щось інше. Бібліотека, відеокрамниця, галерея, казино, ресторан. Про що це тобі говорить? Нора знизала плечима і замислилася. Прислухалася до гудіння центрального опалення. Що все це турня? Що все це не насправді? Ні, адже принцип завжди однаковий. Наприклад, там завжди є якась людина. «Провідник – завжди одна. Провідник – це той, хто допоміг нам у важливий момент життя. Місце завжди має певне емоційне значення, і вони завжди розмовляють про основне життя і відгалуження». Нора подумала, як місіс Елм утішала її, коли помер тато. Сиділа з нею, підтримувала. Здається, ніхто в житті більше не виявляв до неї такої доброти. І завжди є нескінченний вибір, продовжив його. Відеокасет, книжок, картин, страв. Ну, от я вчений. Прожив багато життів як науковець. В основному житті в мене ступінь з біології. В іншому я побував хіміком, лауреатом Нобелівської премії. Був морським біологом, намагався захищати великий бар'єрний риф. Але фізика завжди була моєю слабкістю Спочатку я не розумів, як пояснити, що зі мною діється Та в одному житті зустрів жінку, з якою відбувалося те, що зараз із нами А в основному житті вона була спеціалісткою з квантової фізики Професорка Домініка Бісет з університету Монпельє. Вона мені пояснила Інтерпретація можливості світів це з квантової фізики. Це означає, що ми... Рум'яний чоловік з добрим обличчям і каштановою бородою, якого Нора не знала на ім'я. У капцях зайшов на кухню помити чашку і всміхнувся їм. «Побачимось завтра», – сказав він із м'яким американським, можливо, канадським акцентом і пішов назад. «Так», – відказала Нора. «Побачимось». Відказав Його і повернувся до основної теми вже тихішим голосом. «Універсальна хвильова функція насправді існує, нору. Так мені сказала професорка Бісет. «Що?» Його підняв палець жестом «Чекай хвилинку», який дещо дратував нору. Вона ледь стрималася, щоб не схопити його за палець і не крутнути. «Ервін Шредінгер!» «Той, що з котом!» Так, той що з котом. Він стверджував, що в квантовій фізиці кожна з альтернативних можливостей відбувається одночасно з рештою. Все одразу в тому самому місці. Це квантова суперпозиція.